Askotan ekartzen ditugu, hildako lagunak gogora. Zenbat urterekin joan nuen, galdezka. Joan, atzean utzi guzti guztia. Gogoetak, galderak eta erantzunik ezaren hotza. Baina sinetxin nahi dut, oroitzapenak libratzen gaituela, era bateko negutik, eta eriotzan ere, izango dugula nola musika. Baci, eski Zahirian zenari Dolirrigade Horainitara Otoitzen da Itistan bat utzinezak Hene azkena Nihuen eriterak Itzal Itzaren ahal Itzel... Itzari el. Eta itzul... Ez da atzera egitea. Da. Beraz, itzal, itzer, itzul. Adibidez. Itzul ez da ezer. <sus> Nik dakirala ez. Eta itzil... Ildako itza izan liteke. Altsatez bainian ziertatea. Isil ez dago urruti. Tanigaran den borakosua. Behar badauri izango da, isil, itz, hil. Bukatzen ez den erakusketa da? Zure eta jozuren eskuburuetan? Bai, esango nuke baduan erakusketa dela eta geratzen dena ez ikusi eta entzuten dutenen. Begi Belarri eta Biotsetan eta Josu eta biok urratu berri dugun bide hau ba urrutira doa. Alegia zu zure buruarekin hitz bila jolasean aritu zinanean eh harrapatuta aritu zinen eta geroztik zenbatetan jarrizara? Hitz jolas berrien bila. Askotan, egia esan, e, eta sarri-sarri nahigabe aritzen aritzenak begira aurrekoan e, Josumarotoren beste erakusketan, ez, e, orain igartzan bertan ikusgai dagoen erakusketan, Masiala Sol project erakusketan, marrazkiak eta argazkiak daude erakusgai, eta argazki hitza edo <laughs> esan zuenean, ba, burura etorri zitzaidan, balio erantziarekin ere lotura emanez edo, argaizki. ez, askotan, e, ba, arrez betetako argazki bat ikusten dugunean ba izan leiteke argazki ere. Baliorentz erantzia behasainen da. Atzo estreneko saioa bejon dizula. E, Josu Marotota ekaitz goikoetxe atzoko aurkezpenarengatik, hitz e, hario aberats horrengatik, e, edukietan ainondo jazterategatik e, orduta laurdeneko saioa eta bertan ginenok gozaraztegatik e, pena Pena beti joan ez direnen engatik, eta asko dira joan ez zirenak, pena erriaren engatik. Bai, poza bertalatu ziren engatik, eta ikusi eta ez, tartean e, zein zeuden, baneri poz ematen dit, iasko nere ikasle batzuk bertaratzeak eta hain gogotxu eta arretatxu jarraitzeak, e, lehen bizi bali izan ziren, eta ondoren Masiala Soul proiekt ikusten ez, e, azkenean e, bi ordu pasatxo egon ziren. Eta egon bakarrik ez izan, ez da? Eta beraien burua aberasten, eta ez da lehengo aldiz. Ja, ekitaldi eta jarduera askotan ez, errepikatu izan dute. Eta ondo esan duzun bezala, ba, pena handia ere bai ez, bertaratu ez ziren engatik, ba, erakusketa zoragarri bat ez, e, galdu, galdu duten sentsazioa dudalako. Egia da, erakusketa datozen bi hastetan bertan izango dela, baino eta bion bertatik bertarako azalpenek balio erantzia eta balio erantzia ematen diote. Eta beste modu batera, ez? E, ulertzen da, barneratzen da, jakin da, sortzaileok buruan eta eskuartean zer erabili dugunez, eta horren berri bertatik bertara izatea ba Luxu bat dala iruditzen zaitez. Horregatik niri pena eta kezka ere sorarazten dit, behasain jarrian, ba, azkeneko urte hauetan jende oso-osok utxiko eta suspenditu eta tzeratu diren ekitaldiak, ba, behar baino desente gehiago izaten ari direlako. Baliderantziaren e, saio gidatuak zenbait herritan bat aurreikusi eta askotan irulau programatu behar izan dira. Bai. Jendeak gainezka erantzun du eta gainera pandemiaren gordinanean ez da. Zumarragan esaterako e, inguruko herrietakok ezken euken bertaratzerik. Nikoko handet e, bertan orkestualizateko baimena. E, eskatu behar izan ni Zumarragako udalari ez da. Eta Zumarragan zazpitsan da egin genituen ez. E, eunda hogei, herritar baino gehiago Eta ikaslea ere lanketa... Bikaina, ez, e, eraman genuen aurrera. Egon da berroita marrikasle baino gehiago. Eta ikasleak ere txoratzen, eta irakasleak ere bai, ez, oso implikatuta. E, artean, ikasgelatik ateratzeko e, beldurra hundia zegoenean, ez? Eta ikastetxek sekulako apostua egintzuten, ba, martxo apirilinguruan, e, egoera egoera horretan. Eta hor ere bai, hor ere, irulautxanda egin genituen herritarrekin eta beste eundaberrogi tamar ikaslerekin e, lanketa. Eta begira, irura bezalako herri txiki batean, ba, beste eginbeste ez, iruro gehiagunetik gora, ba, gure erakusketa ikusten eta jarraitzen ez. Horrek ematen dit pena, ba, atzo ba, amabos mila biztanleko herri batean, ez, e, behasain bezalako herri batean, E, Kulturas eta euskeraz, horren beste egiten den garaiotan ez, e, kulturak pandemiarekin jasanduen ez, eta jasaten ari den e, garaiotan, ba, ez dakit, e, iruditze zaite, kulturak agotan ez, begi eta belarrien aurretan, egon behar duela. Josu Maroto eta Kaitz goikotxearen lana ikusgai, balio erantzi erakusk eta ikusgai, behaseingo, igartza jauregian datozen bihasteetan. Kaixo eta onge torri... Itakara! Kaixo eta onge torri... Itxoen, bai. Kaixo eta onge torri... Itakara! Itzaren haots, Jose Kaitz... Eta iratiko ikotxa, eta eleber... Labila, boikotxea <gülüyor> Teklattzen ohian? Odo Gaurrit eta pitz tarteari helduko diogu, Sagararri helduko diogu, Mai Isabeli helduko diogu, Karmeleri helduko diogu. Eta heltzer horretan besarrktu egingo jogu guztiak. <gülüyor> artean izango ditugu kontuak eta kantuak. Ilotari ene ondotu iparazendiren. Itsanezna diala. Larun bat goizada eta huxe itakasaioa segure gratian. Egun honen zule. Itz, nik eskatuko banizu, gehien gustatzen zehizun izkia? Alfabetoko izkia? Ba, atxea gustatzen zehita dibidez. Eta hitzak sortzerako garaien norako joera dezu, zein da gehien zure hitzetan gehien errepikatzen den izkia? Ez dakit, ba, baino... Zein zua datik edo, segura aski, A edo E izango da. Baina bilaketa hortan txistukariak asko gustatzen zaizkit. ZS, A, S, I, T, Z, t, t, S bereziki. E, e, leder zuari zara, e, alfabeto ikasten, hitz e, berriak sortzen ikasten. Zein da gehien gustatzen zaizun... Izkia, A, B, C, D, E, F, G... Zein dakien gustatzen zaizun izkia? Ba li denak. Denak gustatzen zu denak behar ditugu ez da, izberriak sortzen jarraitzeko? Bai. Ba, ez unhondik nora galdera, ele, e, kaitze, hitz eta pitz tartea sortzen hasi ginenetik, e, hau da, irugarren e, tartea, e, tarte bako itzerako, itzbat aukeratzen dugu eta e, aukeraketa horretan iaia ia zorizko aukeraketa horretan edo burura datozkigun kigun itzen aukeraketa horretan konturatu naiz e, mutxurdin muxar intxixu gaurko hitza intxixu delako xarako joera e, dedala e, degula edo askotan izaten degula x hitza bera e, gertuan eta gustoko Eka hitz gaurko hitza, hintzisu? Bai, hintzisu da gaurko hitza bai, polita. Proposaten izunean, zer? Lehenengo gurura, zer? Banekien, e, zertzen, baino iruditzen zitzaidan e, joku ondia emantzezaken hitzazela. E, Oski detasunagatik inguruan badituelako beste adiera batzuk eta beste esan batzuk ere. Bazenekin, e, esan nahi edo bila joan zinen bada ezbada ere. Sarri uste dugu badakigu lagitz batzuen esan nahi zein den, baina bada ezbada hortan behar izaten dugu ere iztegiaren e, laguntza ziurtasun hori bilatzeko? Uste nuen banekiela eta gero ba, bai e, nire usteak hankaskora jartzera edo berrestera ba iztegira jotzen e, dut eta baka suontan, berretzi egin zidan iztegiak e, nire ustea hitzetapitz tarteko gaurko hitza intxixu oroitzen zaitutaina laita zoriontsu zinela oroitzapenek esnatu nautea metsetanengoela Et zaudela Et zaudela Esperantzari utze zaio zu landatzen hasia Desioa villa que tu baita suna izan daiteke emingotskarratza gazdia. Oro itzapenek esnatunautea, metxetan engoela. Bueno, eritzen baldin bazaizu gaur elederren definiziotik kasiko gea uste aurrekoan bere entzun genuela azkena, gaur beretik kasiko gea? Oso ondo. Iazer dion elederrek, iazer den, intxixua. Kaixo eleder. Kaixo. Ongietorri, hitz eta pitz, tartera? Zure bai. <laughs> Gaurko hitza badakizu zein dan? Ze. Em... Intxixu. Baldakizu zer den intxixue, edo zer uste dezu dela intxixue? Txingurri bat, hauntie, marreko-lorekoa, eta seianka dituna. Eta gure inguruan bizi edo beste herrialde alde batean? Txingurriak herri guztietan bizi edo, baina bueno, mendian, asko txingurriak. Baina gure inguruetako mendietan, edo urrutiko mendietan? Tuk ikusi esu aholako... Urrutiko mendietan. Deskribatu dezun bezalako txingurririk ikusi izan duzu?? Eee... Mm... Ba ez. Bi jazen barko oh. du gurdun? Oh, no. Txingurri txikiak eta marroak ikusi itutasko, eta zeian kakoak ikusi itutasko, baina ondirik. Egun batean ikusi nuen txingurri bat marroia zei, eta zeian kakoak. Hure izango zan eguali intxixue? Bai, baino... Bai. Bajo nien barko du berriro ia aurkitzen dote dugun? Bai, baino... Zidako eratuko herria Rialin izena ekin. Bueno, Antxeo, beste nubaiten dupatuko dugu. Txinkurri, haundi marroi, seianka duna, ezta? Bai. Intxixue, eleber, bai. eskerek asko! Ez harregatik! Jo? ko kaleak gure sustraineeta areino usstea zaila den hametxetarau gizilik Balkoietan ditzak Txingurria handi marroi seiankaduna egaitz hori alda tzisua E baina gustatu zait definizioa. Zer zenuen zelazuk Lehenengo bat horretan? tasu e, Banekien izaki mitologiko bat dela edo esaten dela. E, igel txu, intxixu edo antzerako izaki mitologikoen pareko eta txikia eta azkara Aztia edo, nola baita. Horita ustezen noen hasi irabatean. Bai. Hintzen zuero badatorkit nahi burura? Bai, bai, oso urbil dago. Eta baintxe somatu ditut entzuleak, sukaldin inguruan sudurarekin, egiten. Somatzen, ez? Hitz bat entzuten degunean, ba hitz horrek e, dakarreki guna usaitu egin daitekelako ez da? Bai, hoxe, hitz bat hitzak du bere lurrina, bere aroma, eta Bere Baina intxixua ez da, intzensua Txingurri marroi undi seian kaduna izan ziteken. Eh, Joxe, ez du dizeh egiten dizu buruan kos-kos, intxixu itzak. E, intxixu itzaren zuten zunean, zer kegiten dizu kos-kos. No, Baina, bueno, eh, kaitzaren definizioarekin baronatorni honek ere alaxen nuen, ez... Eh, se izaki txiki bat, e, mitologi, mure mitologiarekin lotuta, eta, bai, ez, e, nahiko sorgina, nahiko hastia, e, ez. Baina, olenengo no, kolpe batean, etorrizitzei da, bisente serran noizko. Zenduzenoen dala, bi urte dorrela, e, beana parra, saratxakoa, irakaslea, e unibertsitatean eta gero institututan e, jardu zuela badakit, e, historiako irakasle bezala eta e, historialaria izateaz gain e, euskal idazlea eta baita ere aktivista politikoa, ez? Frankismo garaian e, eta idea izandakoa eta kartzela Ez sufritu zufritu izan zuena, hor irurogeita mairu, e, irurogeita mazazpian atera, atera arte. Gerostik e, demokrazian, ba, Euskadiko Eskerra, e, Ausolan, Nafarroa bai eta Geroa bai. Eta bai, oso gizon interesantea eta komprometitua ez. Euskerarekin euskal kulturarekin gai sozialetan eta eta politikoetan eta politikan Arei are go itti are ezi zen zuen denok intxisu deitzen genuen e, mu giizasme txikia zen oso azkarra oso aztia oso ederra Baroitzapen gozori, intxixuri. Serra noizkori. Ekaitz galdezkarituzera, ikasleen artean, ikasle hoien artean. Bai galetu diet eta fin-fin erantzun ditate, aste honetan ere. E, Gusto ere altzen diote? Jolasari? Bai, bai, e, entatzen ditut eta aurreko asteetako adibideak ere ematen dizkiet eta gustatzen zaie. E, Ikustea ez, beraien klasekidek edo urtebete gehiago dutenek, ba, nola erantzun dieten eta beraiek ere, bai, atsegin ahondiz egiten dute, ariketa. Alare ez da herreza, ziurrezkauden zerbaiten inguruan, Itzegitea, beti itzegina izaten dagu ziurtasunez, dakigunaz, eta zalantza sortzen digunaren inguruan jardutea, ondo edo trabeskarigaren jakingabe, ez da ariketa erraza, baina ez zigarria, bai? Baita hori esaten dietez, e, ariketaren xarma ez dela, ez dela zertan izan, ez e, dakigun hori. Ongi esateak. E, ustearen gainean, e, oinarritu behar galela. Azken batean, e, itzak ere, bi ba, hori xamarrak izan litzezke, e, gutxi entzunak. Orduan, e, ustearen gainean oinarritu behar duzu, eta heldulekuak ez, e, behar dituzu. Ba, uste dete, inoiz amari entzun izan dio dala, edo zetak ino irakurri izan du dala, edo bestela, ba, itzaren osaketagatik edo hotzek esaten diatenagatik eta utzi, ez, e, buruari eta irudimenari aske geiegi eutsi gabe. Elederri askotan esaten diot, garrantzitsua dela kontu berriak ikasteko hipotesiak egitea. Bai, hipotesiak egin eta hipotesi hoiei heldu, ezta? Eta ikusi hipotesi hoiek noraino eraman gaitzaketen, Eta ederra da ikustea, ba, elederrek bere lau urterekin, ba... zeloturak egiten dituen, eta... nola den gai ez, e, berroita mar segunduan, minutu batean, ba, bere idu, iruditerian, ba... ez dakien, bere ez dakien itz bati, bere definizio bateko. Zer uste dezu intxixua intxixu ba? Hauxe, magin mendizabal. dioena? Intxixu gomitzen zuen honen, E, Irritu ziten lena hau beino o bain entzun dauketela, eta gero horretu nintzen, ba, e, amona hain ezbaik entzun dauketela, ba, landarei bat buruz zitziken aizaren orduan, e, nik uste dut, landare bat dala. Baino ez loredun landare bat, uste dut gehiu ala, bat ego sastreka bat. E, kolore berde iunekoa, eta... E, zakarra bezala. Sanaetena da, ba... ostok, puntakin, edo... arantzakin... dauzkela. Eta, bueno, hoi e, da ni nahi burua etortzen zaitena, entxisu hitzen zundakon. Egesan, ez daki seguro zer izan daiken, baino oise... Landaritzara egin dugu, salto? Bai, oso ondo aurkeztu du bere ustea eta oso ondo arrazo ditu du, baina nik uste pikin bat nastu egin dela beste hitz batekin. Izan ere intxixu itzak eskutik emana dauka, intxusa itza. Hori da, eta nik berak buruan eta argi e, intxusa. Eukala Eta horrena aditzera ez amonaren gandik hasoa eta berako ondo aurkeztu duena. Intxizutik gertu, intxusa. Hem caminat entre tempestes Però ara tornem seguint el vent Des d'una nit de primavera Eh, cremarem els mals moments Eh, massa bé Som les de sempre, amb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 Grabazio egin eta bueltan, zesaten diezu? Entzuteko segure errati ala <laughs> Hori besteak beste eta bakasu hauetan oso ondo egin dutela hariketa. E, azken batean helburu hori da ez, e, minutu inguruan, beraien hipotesia beraien ustea, ba, agertzea, garatzea eta, eta borobiltzea, eta mailek bikain egindu. Zer da intxixo? Hauxe, maitanera auskinek dioena. Bueno, ba, igia sanda uste dut lehenengaldia dela intxizuitzan zuten dudana, itzorien zuterakoan burura intxasu etortzen baitzait. E, intxasua landare mota bat da, nire baserri inguruan mordoa daudelako ezagutzen dut, eta zua batzuk dira fruitu beltz eta borobil batzuekin. Nire baserria nabarmen handia egiten dute eta hori da intsizurekin erlazionatzen duten gauza bakarra. Gero ere bai Euskal Herriko herriren bat izan deitekela pentsatzen dut, baina bestela ez nuen jakingo seguru zer izan zeitekeen. Lehenengo aldia baita entzuten dudala itzau. Horire derra, konturatzea, eh, lehenengo aldi horretaz konturatzea eta hori, proiektatzea, aohskatzea, kanporatzea. Bai, zalantzarik gabe. Eh, rengo aldia dela, eh hitza entzuten duena, orduan eh antzekotasuna duen beste hitz batera, ez? E, jauzi egiten du eta lotura hemen ere ba baserritik maitaneren kasuan, ez? Eh, mailik esan digu amonari entzuna eta maitanek ba bere egunerokoan ez, bizia, eta ikusten duena, ba, bere baserrian ez. Eta gero, azkeneko zatitxoan edo, ze izanliteken ez, bestela, ba, Euskal Herriko herri baten izena ere, behar berak ezagutzen ez duen, herriren baten izena ere, izanlitekela, eta nik uste dute, badituela ez, intxisu e, itzak, ba, herri izena izateko ezaugarriak ere. Laren niditzi eta loratzen daude guran mendi basatien lareta bai sortan gai ur eta ba, jaio dorat sorginien haio Ez esanbern herrietara e, etorrita ez herri izenetara eta horrela honaiko antzekoa du itxasu ere izan daitekela ez. Horre gure Euskal Herri iparraldean? itxasu Bertan kontatuko dizut Eta itxasutik itxasora eta bueltan bueltan bidai egin dezakegu goire iraueltan? Nikoram sorginen jaioterriran el urra orroljuanen da erira, Bueno, acaso sorginen jaioterri egin beharko dugu salto, ezta? Ian gailo Itxasu eta itxaso artean bada beste herri zoragarri bat. Eta intxixuek gaurrara eramango gaituzte. Eh? Ekait ditut gaitut bioparizuentzako eta zuk ez hori? Mm. <laughs> Lehenengo kantua eta gero gerokoak. Ez ineskoawa. Bueno, kantua ere hurbiltzen da asko, eh? Intxixu hitza <laughs> hor dabil, sorginak orata sorginak bera. Bai, giro hortan dabil, bai, kantu eder hau. migia bestinguru au Bona aurkitu dut. Eh, intxisu dantza intzazu bideoa eh, sarean. Ia zer entzuten dugun. Badakezun honga biltzen? <tis> Aiako aipatu <ay> ditu? <gül> Hoi hartzen inguruan pentsatzen dut. Badakezun honga pospatzen ituzten ioteak? Ioteak? Takit ba. Hor mugan, mugan, berdu, naparroarekin mugan. Hoi hartzen nembertan. Eh, Dakinari galdetuko diogu? Zer den intsixua? Ba, e, Urte dan intsixu izan denari galdetuko diogu? Zer den... Hintzisua, hauixe, Xabi Zalaberriak, Europa aldetik kontatu diguna Xabi Zalaberria oi hartzuarrak. Gabon, irati, berondusia mar, baina azkenian badi joa hau dilua. Ba, bueno, bitu, eh, nik... Gehiagioz dizut kontatuko, hoi e, hartzungo hintzisuan historian inguruan edo, bina, bueno, Bidalin nintzun noi da ue taldik dakana, hintzisuak e, eta antolatzen tusten taldekuk dakatea ue borria bat, eta horak azu informazio gehiagoan, nola aspaldi e, ospatzen zen, hemen hoi e, e, inoteri berezi bat, kuesta zilua, eta holako zeak, eta frankismo gara janoi gehiatu intzen, eta gero nola berreskuratu zuten, ba, bueno, gazte talde bat, asizean berrize koestazioan antolatzen auzoz, auzo koestazioa da, bueno, e, ba, egun, egun bat izaten da, baserrez baserri, auzo desberdinetan eta juten dia dantzan. Postpolinez jantzita eta hala, ba, puxkak eskatzen da, janak eta gara baten gehiago, gaur egun diru eta gehiago botzen da, baina oitura oi asize berreskuratu zuten eta guen dikane gaur egun itien da. Orduan, hoiada bat berreskuratu zutena eta gero heldu zioten gehiyo, ba intxixuai edo iz, ba pertsonaia mitologiko hoi landuz zuten gehiyo ta eta hasi ba mozorrotzen baitareko estazioa za parte, ba Ilunabar gauian edo plazara ateratzen zin mozorrotuta intxixu buru hoiekin. gero hijunda fintzen eta forma gehiyo ematen juntzaio Eta ba, justo lehen irakurri dut, laro eta maikian asio asiz, mentzi lehenengo adiz eta en, txixu buruak ineta platzan asik, urte asiko bete dia urten. Eta, karo, ordu dut ikan, ba, forma pixkata aldatu dut, garatzen jonda histori bat, eta orpe joan niorga idazlia onduzen tartin, e, pixkate aholkuak ematen edo histori sortzen laguntzen. Eta gaur egunola laburtuta izango ditzake, Bai intxixuak, zortzi intxixu daude oi hartunen auzo bakoitzeko bat, zortzi auzo utzulako oi hartzunek, eta eta bizidea mendian kataxulo, kobazuluan, haiako harritan. Eta urtean behin, jaisten dira errira sorginekin batea eta eta egiten da erritual edo bueno festival plaza eta itzen dute udaletxia hartu. E, soka batukin da polea batekin eta oso <coughs> bizijoak bilatzen maju su interneten badaude ikusten da nola basua piztu eta ilotzen da udaletxea ta egiten dute kainabera bat jarri haien ba gauzo bakoitzeko kolorirekin eta ba, pixkate pizkat herriabea yena da eta orduan no, ostiraletik igandian alde egiten duten arte pues herriabea yena da eta ibiltzen diren txixuak herrian barrena eta bueno bihurrekiak egiten eta hola zortzi txixuakin batea daude 16 orguin eh sortzi basandre edo esatzen zaiena, ba mendian itsixuekin batea bizi diren sorginak edo eta besteak dira herriko sorginak edo desberdin jasten dira, ta bueno, hor gehotantza batzuk eta iztaten dira plazan eta hola bino berez e, sanaia edoduna da, ba herrira, datoz, e, hartzen dute herria, herria da bino gero, ba, teknologia berri eta aurrerapen guzti hauekin eta bizkat nazkatuta edo baiten dute alde, gustuago daudelako kobaz uluen. Eta berrizekaina bera jetxi eta berrize dantzak eta suan bueltan ba holako festa bat egiten da ta martxa egiten dute. Ordun, bueno, hoi da pixkat egiten dena, claro, jende pila bat etortzen da, nahiko ikuskizun bihurtu da egia esan azkeneko urtetan, eta eta bueno, ba hoi izaten da beste ostiralian etorrera. Larumatean egun osoan zehar koestatizilua, auzo desbernietan talde desberniak eratetzen dira, ba hoi, lehen esan duguna, pues eta dantzariz eta jantzita, ba baserri etxe ba, dantzan eta puxkak biltzen, ba gero auzoko bazkaia itego ta hola. berriz, ba, plazako montaje guztioi ta taite dute alde. Orduan no hoiz da biska historian, historia, nei ditokatu zinor, ba justo ara, lehenengo talde bat hasi zen berreskuratzen herriko inautoriak eta hola biño bueno hoy greba urte batzuk entziltzuten ta badizu bakizu bak nekia ta relebo falta eta ez dakizu eta horre honduzen ba ez guk kuadrilan ze izango gen itun gutxi urte ba, jarri zuten nolako anunzion bat o herritikan ba, ba, laguntza bertzela mantendu nahi bazen herriko gineoteria na ta hoy dena bestela galdu ingo zela eta ta ta batzuk bilera batean ba junen ginen Eta, eta animatu gina bat aldin parte hartzen hasi ginean, antolaketan taula, eta intxixu izatea ere tokatu. Eta nik, ba, hoi, ba, sei bat urte, bosei urtegin ditun un, intxixu ezela, horre, ba, bialen izungo egorriko lotura hortan agertzen dia zortzi intxixuak, ba, hoi, etako bate nik inamaten duen, eta burda bueno, hundi bat, ba, burda hundi eta erabiltzen duten bezala guak, bina hori adarrakin eta, bueno, eta gero gorputzian, ba, larruak eta olako denetik jartzen da, zintzilik, eta, eta, eta hori atetzen ga gure oso egia da polita oso oso ez da polita da gaina len hasizianean inauteri jakin bate egiten zen festa hau inauteria izanedu bat olosako eta beste herritako inauteri geienekin ba asteburu hortan eta gero hintzen aldatu eh on da justo justu hurrengo hurrengo asteburuan aurrekoan hoe da e, bueno ja beintzat hintzen bizkat atera ba, gure data propioare ukitzeko eta, ba ondia oi hartzungo ien edo iotiak deitzen zaiena. eta sorginez aparte ba badia beste pertsonai hola gutxi batzuk gehiopueborri hortan agertzen dieenak, baina bueno, eh xehandaiteke nagusienak nagusiena, baina intxisu eta sorginak diela. Ta ez dakite egia esan ze geio, kontatu, e, Gaur egun ba ipuin batre argitaratua bada, historiaia kontatzen duna, ikastetxetan lantzen da asko, e, nik ez autzon dut ba ikastola nola lantzen da, baina e, eskolan de lantzen da eta ba aurrak parte hartzen dute, zakuz jazten dira egunoietan da zaku zaku gune bueno, patata zakuetako bat eta bat koloretazko tela puskabak zentzilik eta hola, ta orduan ba bueno ikastolatik ja edo, eskolatik aterten dira jantzita, plazara joan Erri bizitzen duen festa bada egia esan. Eta hoxe, ordunen txixua balimadazuen hitza eta ezagik nola landuko zuten gaia, bino bino jartzen emntzat bai, eh txixuake indar ondilla eta la ta ta gaina indartzu indartzu den festa bada, eh, osea bertan ezta gola galtzeko arrisku askoik, larun larumatia bertan kostaz dio nauzo guztitan elkartzen den jendia izan daiteke ba laru pertsona r. Eta plazan biltzen dena bai, hosti iralintza bai gandien de bai, ba, askoz gehiago, Osa, bete egiten da, ta, jende askok parte hartzen du, eta, bueno, bai, so festa potentia da. Así que hoxe, eta alare, ontaz onta aparte, galdetu lasai. Iru interneten ere daude, badaude, e, ioteak, oi hartzungo ioteak, edo ntsixuak, edo jarrizkeo dezkeo, ba, plazako irudiak eta badaude. web gorri hortan, dakazu gehiago historia eta ntsixuan zeak, ba, informazio gehiago. Eta zerret, pertsona lagua edo detalli gehiago nahi bat juzup, boso galdetu, lasai, bale? Eta erantzungo, bueno, bax, eta espero te ongi bilikoz aztela. Egon gobea, eh? Enga, jo... gaitz horietzen, espero, intxixu batekin itzegit, ja? <gülüyor> ez, <gülüyor> ez nekien, gertu eta hain eskura genituenik. Euskal mitologiako bertxonaia. Euskal mitologiako eta ja. gau duten Euskal eta hien gortzutza Astan duko Iratxoa ipatu dezuelen, eta hemen ere hemen nun baita iratxoa da, baina xabietzen iratxo itxuraz harik e, guk irudikatzen dugune iratxoaz, ez? E, Tamaina txikiko e, iratxoaz, e, oi hartzungo iotetan e, intxixu pertsenaia mitologikoak oso itxura basatia duelako aundia e, e, zakarretik akasok gehiago duena itxura aldetik e, E, Ehinzat e, irudika dezakegu gutxi bera berez da, Kontatu diunerekin. Bai gutxi asko irudika dezakegu, oso oso ondo azaldu du Xabike intsisuak zer den ohiarttzen eta ohi nola bizi duten festa. Oii hartzu joteetako pertsonaia basatia, Zakus eta larruz egindako arropa basatiarekin jazten dena.buru handi bat izaten dute orttz begi sudur eta da hondiz. Osatua Arropan apaingarri moduan ez zurrak, oioanka, eramaten dituzte. Gomazko abarkak izaten dituzte, eta makil edo goraizeak ere izaten dituzte jendea zirikatzeko. Hintzisubako itza bikaipatu den bezala auzo batekoa denez, edo auzo bat ordezkatzen duenez, auzo horretako kolorezko zapi bat ere, eramaten du. Gure abestiz beteko dugu geroa. Har hitzaan eginen. Hala ere hemen nonbait badio, Oii harttzun herrian arditurriko ko bazuloetan erraz hizkutatu edo hihese egiten zuen ratsoa. Omen zen oso zaila ikustea, ez bakarrik lotxati zelako baizik eta bere izaera basatiarengatik. eta. Ino. Baina oi hartzen di gueltan badake zer dioten tenata ba. unen? Za hirua. Ataun herrian pertsona hau intxixua gizonezko sorgin bat zela diote. Debeca tu ubaitago Gureamodi yoa. Debeca Intxixu, intxixu, intzixu, intxixu, intxixu, intxuxi, gaurko itza, in Eskerrik asko parte hartu ez den guztioi. Eh? Eta barka kantu triste hau Barka churiekin besarkaturi gure itsasoko ursak mugiltzen banai étend Agarraren adarraren puntian, puntiaren puntian Zoria zegoen kantari Txiruriruri, txirurirura Noka ditu otedu kantu ederrori Txiruriruri, txirurirura Noka ditu otedu kantu ederrori Aldapeko zagarraren adarraren puntian, puntiaren puntian horia zegoen kantari Non labiltzen dira 1000, 2000, 3000, 4000 sagar. Gerriko minaz. Bai, nire kasuan eh laxez, eh itunak eh gaste zien fisikoki ondo prestatuak eta orduan ba pentsiatzen dit eh bueno, mine do Bai, zamindura, maila, diferente neurriak, diferenteak, ez. Eta, bai, makurtuta, batzutan, e, bai, melau niko jarrita, eta hortxe. Batei beste bate elduz, zaskia e, edo tarra arte. Eta handikan, ba, traktorera, ez, orantxe udazkena. Eta saltsa horretan zartuta geha, e, lazkauko beneditarretan, e, zagazti edarra daukate, e, zagar mota diferenteekin, hortxe rezila, aragoiko e, erreineta er ere bai, goldena ere badute, e, baita ere txorixagarra, e, xaposagarra, ere bai, eh errin aregoiko kasuan ba, zagardotarako baino gehiago ba mairako biltzen aiagia eta hor gaude hor gaude kuadrilatxo bat eh irunijerriar eta senegaldar bat eta gero laguntzen eskuak botatzen eta karrekin lanean jarrita ba hiru lagun ez antonio buketa hirurok oso guztora, oso no, ondo, goizean, goizean eh, behatzik aldeasi eta ratxaldeko eh, zeirak arte, eh, otor durako eguardin, eh, ba, ordu-ordu tala ordeneko tartea hartuz. Eta bazkaltzera, ba, ba, ba, bai, lazkauko monjaetan. E, udazkena, ontsio garaia, intxaur garaia, ur garaia eta sagar garaia ere bai, e, atzo bertan, E, kontatzen ziguten etxe inguruko agerre baserrian honezkero hasi diela sagarrekin sagardoa egitenera aipatutuzu sagarmota ezberdinak, e, izena ezberdinak dira, itxura ere ezberdina dute, aldea ere bai zaporen. Bai, bai, bai, gustitzen se, dudari gabe bata bestearekin zapore aldetikan ez dokat zer ikusirik, batzuk e, mikatza garratz e, xamar e, oraintikan jateko gogorrak errezilian kasuan ari naiz. Ez, topatzen dituzu eta beste batzuen kasuan e, zozoak hortxe e, xapo xagarra nahiko zozoa eta bai, batzu biziak eta besteak e, motel xagoak ez? diferentek La sagarraillo de la sagarraillo de la yo de la yo sagarraillo de la sagarraillo de la sagarraillo de la yo de la yo de la jasotzen dituzue? edo gorputzatzotan bera eta beste batzuetan gora. Bueno, lenda bizi lurretika lurrean daudenak lurretik jasotzen ari gea, lurrean eh dago errezilak entzen baldin badegu, ba, beste zagarrak, e, beste zagarretatik gane, lurrera erorita, eta gero, barbola ba, astindu, eta lurreratu du ere, eta, eta lurreti bai. Aldanak ere, eta horretarako erabiltzen, e, deskantxu moduan, edo besta e, postura aldatzeko, ba, bueno, ba, eskuze e, eldu lehizkenak eta hartu lehizkenak, ba, zutik gaudela ere hartzen ditugu, ez? izan ere eh bi zagasti dituzte, bekaldekoan be arbolak nahiko motzak dira, irixa erresak eta goikaldekoak errekan beste ba, bueno, arbolagia e, zarxagoak eta eta bai. Zergatik dira? Batzuk erraldoiak eta besteak nanoak. Bueno, pentsatzen nere ta eh alde hortatik ganere e, ari direla, ez, ari diela rayo de la yo de la yo de la sagarra de la sagarra rayo de la sagarra rayo de la sagarra de la yo de la de la de la sagarra de la sagarra de la yo de la yo sagarra rayo de la sagarra de la sagarra de la de la de la yo de la sagarra de la sagarra rayo de la sagarra yo de la yo de la yo de la sagarra rayo de la sagarra de la sagarra de la yo de la yo sagarra de de la yo Chara radio de la de la de la de la de la de la de la de la de la de de la de la de la Chara de la de la de la de la de la Chara ramur ditik indarreste tozte ansinia kurarbie murmurorea na baitunue aurrendi Ainbeste orduan bildu eta bildu ze solasaldi zait leten elkarrekin zertaz hitze egiten dezue cuadrilian lagun artean Bueno galdetze kaldezen ze Galdetzen zen duta, komentatzen zen duta, zerkatik handiak eta zergatik txikiak, bueno, etengabeko e, ikerketa lanetan ari da jendea, eta mintegietan, ba, probak emendikan eta probak handikan, ez, eta garai batean, ba, ausa hondiak eta, eta eltzeko hartzeko zailtasunez beteak zirena, ba, gaur egunera, ba, askozez eskuragarriagoak egiten dutela neurriz enanogoak e, e, aldatzen dira, azten dira, eta, bueno, nik explikazioa hortikan e, eltzen diot, ez, E, gero frutxua biltzeko, frutxua gure ganatzeko, ba, errezagoa eginez, e, e, motzagoak eta eskuragarriagoak ez. Gure berotua, berrien musikagoz sei saten da zu e, solaskai eh pentsatzet denbora asko pasatzen dezuela usnarketan bakoitza bere buruarekin baina ordu asko kontatu dizkigu zu pasatzen dituzuela elkarrekin eta izango da solaserako tartea ere ondo ba, ondo tokatzen saretenean Len komentatzen genuen e, jatorri zen Nigeriarrak eta Senegaldarran Nigeriarrak eh urrait right, uoldi eta fide eta Senegaldarra astana ez ansatabarkatu E, bai, oso bizimodu konplexoa daukate, daramate, e, ean erritikan e, gozeak e, bultza eginda etorritakoa dira, e, bidean asko sufrituz, e, pateratan e, sartuak, laurak e, e, Andaluzi aldera, e, bi motril aldera, eta beste biak e, kanariar uartetara, Eta, bueno, horretortzen dira, ba, ez dakitez, beraien fama, famili luze eta zabaleen eh, amets eta iluziok eta bete nahi horretan, ez. E, bai, hemen txedaude momentu honetan lau hauek eh, paperi gabe, eta batetikan eh, paperarekin egiteko, ba, paperakekin eh, jartzeko, eh, urte eh, behar dituzte. Eta gero, zori bakarrikan, lan kontratua eskuratu beharra daukate e, papera lortzeko. hala ere, behin urte hemen beteta, halako e, laguntza bat ematen zaie, eta orduan hasten dira pikin bat, e, arnaz hartzen. Eta pikin bat esaten dut, bere nahi gogoetan, e, eak e, lanera etorri dira, oso langilea dira, umiliak, eta, eta, eta eta dirua irabastera datos LAN eta izerdiaz eh, botazes E, bai, e, ordu asko dira elkarrekin egiten ari geranak eta elkarrekin erakusten diogu, elkarrekin ikasten diogu eta benetan e, esperientzi oso aberatsa izaten ari da. E, alde alde hortatik ganez, Nigeria eta Senegal-Afrikako e, kontinentuan daude, e, Mendebaldean, e, Senegal-Goyen, Mugaki de Mauritania, ta, Mali ere hor e, dauke. E, Nigeriak aldiz, ba, Niger, e, Kamerun, Txap, Benin, eta, bueno, biak alabia bueno, populazioa aldetik, ez daukatzen zeriko ziri. Nigeria e, izango da populazioa aldetik, Afrikako garatuena, berreun milioi biztan lehi ditu sekulako pobrezia, 100eko 1990a bizi da muturreko e, pobrezian eta ez hondasunik ez daukelako, ondasuna hondiko herrialdea er, da, e, garai batean e, Bretania hondiko kolonia izandakoa. Eta, bueno, eta bretaniarren eskuetan ustiatua eta ondasun askok eta askok xurgatua izan da, ez? E, horrekin e, hastu egiten gera Eta, bueno, egun ere, e, ondasun naturala asko baldin baditu ere, bueno, agintariak eta politika erabate usteldua dago, e, Gutxi batzuetan e, ondasunak daude eta herri e, gehiengo bat ba, bueno, pobrezian e, bizi da ez. Nigerian kasuan hizkuntza e, eta dialektu asko daude, eta elkarrekin probintziti probintzira e, ulertezinean zinean izaten dira, E, eta ihartzeko hitz egiten duten hitza, ba bueno, eh da, ez? Inglesez e, e, ulertzen dira, hori Nigerian kasuan eta senegaldar, Senegalen kasuan, ba frantsesez, ez? Eh Senegalen ere ba, ba berdin e, txikiagoa da, e, hogeita bat bate milioi biztanle ditu eta Ekonomia gutzendituenak Senegalaren kasuan ba, arroza e, e, kakao kakau eta e, gotoia e, dira eta Nigeriari kasuan ere arroza ere asko dago baino e, baita ere ñame e, eta yuka ez hauek tuberkulo batzu dira batata moduan lurraspian e, e, biltzen dira, azten dira, eta e, ean e, bueno, e, zabalduen, dagoen, eta ekonomia moitza, gehien moitzen duen e, e, jakiak e, dira ez, gero ardia eta behiak. E, ordu, nekazal, nekazariarekin eta e, abere, aberekin oso lotuak daude, eta gero mineral batzuk, ez? Biakalabi oso sinistun dira, e, Nigeriar eguneko laro eta marrak sinistun eda, Islamiarrak ehuneko erdia baino pixkia bat gexago eta gainetekoak e, kristauak eleiz diferenteak e, baino kristauak eta Sennegalkasuan ez Zenegalkasuan e, ia gehienak e, islamiarra dira ez eta bai elkarrekin eh, asko ezagutzen ditu, eh, asko ikasten ari gera hitza egiten dugu eta hitze eh, ginez ba elkarrekin ulertu elkarrekin bizi elkarrekin sentitu empatizatu eta Hortxe, hortxe gaude ez. Bueno, zagarra biltzen ari geha, zagarrak esan dizut, beneditarrenak ziela, guri eman dizkigute biltzeko eta gestionatzeko, ez, hortik eh, jasotako, bildutako eh, dirua eh, bera ientzate da, eta benetan, ba, bueno, pozik, ez, gustora, ba tarteka, oso tarteka zerbait eskuratzeko eh, lortzeko E, dirua dutelako ez. Eta diru hoiekin harrigarria da, baino ean pentsamintuetan e, oso austeritatetik bizi dira Eta gehiago beraiek baino, gehiago presente daukate e, etxekoen eta familikoen e, e, ekonomia, e, familikoen beharrak eta haiei erantzuten e, nola jarri eta zer egin, ez, horretarako, ez. Astea egin duzu ebilduta bildu. Bukatu da. Egitekoa ba, edo, no, edo luztatuko da. 7.000 kilo bildu ditugu eta bai, oraindik arbolan gehien gehien bat eh erresistigarra daukago biltzeko eta oraindik e, Bi haste bete, hiru haste bete txain berko dugu, ba, zagarra e, biltzeko, ez? Eta hortxe izango ditugu beste iru mila, lau bat kilo, ez? Ba, behondizu lai giten ari zareten lanagatik? iskion neria izango zen ezuen alde izan eta egan egin nahi zuen egoak ebaki aldegi... banizkion aske izan eta egan egin nahi zuen bere gorputzetik urrun ezuen ez alde Baina noneela Ez zen gejago... aske izan eta egan egin nahi zuen, urtetan eta urtetan minaren torturapean izan duen gorputzetikhurron. Gego txoria izango eta nik txoria nuen maite. Urtetan eta urte luzetan sufritu ondoren, eutan eskatu, Eta iraiaren amairuan, Hden hartu zuen, nahi zuen bezala, aske eta libre, Karmele Gonzalezek. Neria izango zen, ez zuen alde ingo, Baina nonela, ez zen getiago izango, Baina nonela, etzen getiago txoria izango, eta nik Gertutik bizi izan dugu kasua, prozesua izan da Karmele Lagunarena? Bai, Karmele aspaldik ganez ezagutzen dugu... E nere Arreba Gaztenaren e, lagun mina, lagun cuadrillakoa, sei lagun badira eta eta bai, horre tartean ba, gure Arrebasun hortzan e, ez eta haren referentziz, ba, bueno, karmeleren referentziak e, aspaldi danik e, izan ditugu, eta eta azkeneko urteetakoa ba, e, gertua, gertua gotik, ez? Horain delabi urte, irurte, izan nuen aukera berari bizitainez, e, solasean aritzeko beretxean, eta oso solas ederra izan gen duen, e, Emakume bat oso ondo preparatua, emakume bat hausarta, e, bizitzeko sekulako gogoarekin, baino ordurako ja aldiberean e, e, kaiola baten bizizena kaiola geroz eta estuago, geroz eta itxiago, eta sufrimenduaren minaren e, atzaparretan e, era bat hartua eta eh icharo ja tarte tarte ez bere aleginetan asko moitu zan konponbide e, e, erantzun bat e, bilatu nahi horretan bere egoerari eh Zaragozati e, eta eh medicina E, klassiko, tradizionaletik e, alternatiboetara de, dienak eta ez dienak e, probatu izan zituen eta ez zuen ez zuen desgraziz eta desgraziz diot sekulako galera izandalako bera oso emakume sentibera oso emakume ederra e, kompromisiotan eta empatizatzen errez jartzen zen hoietarikoa zalako eta bueno, ma, komentatu dezun bezala fizikoki irailak amairuan aldin zuen baino zalantzarik gabe bere ikasbidea, bere arrastoa ikaragarria utziz joan zenez, horregatik esaten dugu fizikoa juntzela baino bera guregan oso, oso presente jarraitzen duela, ez? Eta guztia, berriki aurten onartu den eutanazia legeari, esker. Bai, alaxe da, ez? Lege bat, e, seguruena, e, berandu datorrena, seguruena, ez? Seguro. Baino, etorri da bintzat, ez? Etorri da, E, alako kasu eta bestelako kasu antzeko kedo berdintsuuk edo ettarako igezbide eta e, e, eta bake, ez deskansu. Karmele joan zen oso, oso lasai, pakean eta beha zion bezala e, deskansu hain beharrezkoa zuen deskansu horrene. E, bila ez. eh laboaren kanta jarri dezu, laboaren kanta jartzeko esan dizut, laboaren txoria txori gurek kantutegian ederretan ederrena eta kasu honetara etorrita e, esanai hundikoa, esanai hundia hartzen do, txoriak egori gabe txori izateari utzi egiten do, utzi ten dio eta karmele sufrimentu gan minetan erabat sartuta, karmele izateari e, utzita, utzita zegoen ez, eta buruz oso, osorik joan izan bazan ere, ondo jakinda nondinoako eta zer egin nahi zuen autua egiteko gaizela, bere sufrimentu ikaragarria zen ez, eta, eta bai. Bera izaten jarraitu nahi zuen, Li izaten izan nahi zuen, eta eutanasiara legeari esker ba, e, eta eutanasiari helduz e, joan zaigu ez. Denon eskurudi izan behar dueako duintasunez hiltzeko auto egin ald izatea? Zaantzarari gabe ez, e, Bizitza duina ez baldin bada, Zer da bizitza ez? Bizitza izateari e, utzi egiten dio ez? Orduan, karmelek, bere eskuetan egonda, erabaki hori hartzea. Eta erabaki hori hartzeko momentuan e, oso libre izan da, bera izan da. E, inungo presiori gabe, albo inguru presiori gabe hartu do, hartu beharreko erabakia eta hala izan behar du, ez? Eta Karmele ba, bai, e, oso osurik hartu du hartu beharreko erabaki hori eta alde hortatekan, benetan e, jo mirestekoa, ez? E, nik e, ikasgaitzat, leziotzat hartzen dut, eta e, benetan karmele e, guregan eta hau askotan errepikatuko dut bizirik dagoen e, emakumea dugu eta ikasbide ederra utziz joan zaigu ez? Berak bazekien, iraiaren amairuan hilko zela eta bezberako ordu eta egunetan kantu asko entzun zen itun eta kantu asko bidaldi eta paritu zenizkion, Karmeleri berak ere entzun eta gozatu zitzan. donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos donde se creó la primera luz germinó la semilla de cielo azul volveré a ese lugar donde nací de sol, espiga y deseo Son sueños malos en mi pelo de nieve huracán y abismos el sitio de mi recreo Token zumurmuyo, parece hablar, mueve el mundo y, bes, bailar, y con gracia lo aldeko autua egin beharra bizitza sarraskituta daukazulako, ederra autu hori askatasune egiteko aukera izatea. Bai, ederra eta oso gutxien eskuetan esango nuke e, ezdaki z ez, dagoena edo, edo e, seguruna ba, ez gaudeko ez, ez gaudelako prestatuak eta, eta sekulako e, bizkar gainean e, motxilak eta aurre e, betetako motxilak e, darama daramagulako ez. Antonio Vega ekarri zan dudet, ez, e, kantuan e, e, momentu honetara. Neke, goindela, lau bat urte zautu nuen, Antonio Vega, eta el sitio de mi recreo, José, derra, ze titulu, el sitio, el sitio de mi recreo, ez. E, e, geizki beraldian ánimos emozioz nagoenean, eltzen dio dan e, kantua da, ba, Eta jo, paradosa da, baino laguntzen dit e, gora etortzen ez. E, badauke alako nostalgi puntu nabarmen bat, bizitzari dehiadar bat e, da, eta benetan oso xamur eta goxo e, sartzen dana. Eta aprobetsatu nahi nun esateko karmelek bizitza izugarri, izugarri maite zuela eta horregatikan hain justu ere izugarri maituz hartu duela hartu duen edo hartu zuen e, erabakia ez. Eutanasia legearen aldeko borrokan e, idatz eta gelditu da bere erreportaia, Grabatua gelditu da erreportai horretako ahotsa eta hori da. Hizkortasunaren ikurretako bat. Karmelaren ikurretakoat. gero zaiatuko gara zaiatuko gara entzuten e, sentitu dugu ezta bere ondoan egoteko beharra lagunak izan ditu ondoan familia e, izan du ondoan e, eta bebesori ikaragarria izan da eta pentsatzet bere atxe hartze horretan oso oso lagungarria lentzen bezala ba bai Elkarrekin e, bifamiliak e, oso bat egina gatoz aspalditikan, bera e, Aita Julian eta gure Aite Zana eta bere Aita Julian ere baindala bide urte utzizigun, e, lan kideak ziren, horbegoz eta aspaldiko urteek, urte aietan, tik, ja dagoeneko gure arteko lotura horiek e, e, bizitzen eta sentitzen e, e, jarri zirenez. Eta gerostika, ba, hor izan da, hor e, izan da, e, asun, oso lagun ziren biak, e, aizpe bezala, askotan aizpe baino gehiago, eta, eta bueno, ba, asun bitartez, egin gu ere ere bai ez. Zolaltzean jardu nuenean berarekin, bere edertasuna edertasunean, agerian jartzen zuen, e, ikutzen genuen gai bakoitzaren ez, oso sentibera, oso empatikoa e, e, gizartean, aulenak ziren alde jartzeko ez zuen ezer behar izaten, Errefusiatu politikoak, baino gozeak bultzatuta errefusiatua gure artean ditugunak ere oso presente, izan bakarrikanez laguntzeko ere hor e, eta laguntzen jartzen zen. E, berdintasuna eta identitate generoa ez gai oso modu sensibletik eta sensiblean e, alitzen zen. Politika gai sozial diferente desberdinetan ere oso, oso jantzia, eta beti e, konpromiso batetik nez ez dakit. Esagai guztia zituen behin eta berriro e, bizitzari modu bizigarri batetan heltzeko e, e, ez e, min madrikatu horrek e, e, nahi gogo... A mech zapuztu arte. Ba gaur irratean nai genuen beste bain egunero egiten degun bezala berarekin bat egin eta ba bere familia eta lagun arteari ba goxotasunez besarka bat eskaini. Es que tú me mucho más Por estar por tu amistad y tu compañía eres lo de mejor y noraino iristen da begien egaldia noraino irri txikien algara noraino ukitzeko gaitasuna pentsamendu aske hori oroitzapen goxo hori itsaso hori gure malkoen ausentzian noraino iristen da unibertsoa zure besoen artean noraino iristen da bizitzaren oinatza oinazea energia bihurtzen duena iparra izar eta bidea argi urrutiko puntu hartan karmele Urrutiko puntu hartan, zure presentzia beti egongo da hemen, eta izango zara aske, eta izango zara aize, eta izango zara zu. Gugaran jo iritsiko baita, zure begien egaldia, zure irritikien algara, zure ukitzeko gaitasuna. Eta izango zara itsaso, gure malkoen ausentziano. oso hitzerrak eh irati eta gero hemen kantuan eh musika taldea Jarabe de Palo eta Pau dones, Kantua proposa karmeleri ezkeintzeko, ez. Eman izan digun guztiarengatikan Pau Donost deno daukagu buruan Jordi Eboleren elkarrizketan eh Minbizias eh, min eh Juanztzaigun orain dela Bai, maiatza ekaina hortz e, uda atari oietan, eta kantu ederrau utziz e, joan zitzaigonez. dischi deba vaser por o tambios venar poe siore negoe sendimen dus coverchoe cansaldat sentutena hitzel nioa inuten, bere barnean irauten, oin nazez ikasia, ikasia. Luna go, zer larretan, ure peleko galetan, zapenden gerora, Iesetan hitana Lugo Zerlartan gure peeko hartza da galetan gora, Horro itzapenden gerora, Ixetan joan hitana. Ez ia libratu buen kanta. Beste kanta ederre zorragarri bat gure kantutegian, eta oso ondo datorrena e, momentu honetara ez. Gogoratu, gogoratu e, zinbestean bere familikoak e, ama, E, mertxe aizpa, ama Juana Odriozola, mertxe, bere koñatue eh, mertxeren eh, senarra Carlos, eta bere bilako lagun arte ba, ez? Asun, ta Marianti, eta bere, bere gizona, ez? E, asko emanez juntzan, oso biziri juntzan, eta bizirik eh, jarraituko du. Horre ikusten dut, gure zeru zabaian, hortzian, puntxu dizdiratzu horretan, sekulako energiarekin joan zen, sekulako indarrarekin joan zen, eta antzi ikusten dut, antzi ikusten dut, sarri-sarri errefusiatuei, eh, eh, eh, Ipar argi txasargi moduan seinaleak botatzen eta eta guri begira guri esku bat luzatuz, ez. Irati nahiko bazendugu, bueno, nahiko bazendugu, ez. Jarriko zen du Suzanne des Mikela oren e, izarren hautsa. Abestia. Aikar mele maitea, aikar maite Urte askoan mina izan dezukate Eutanasiak zabaltzen ditu bat ate Erabakiak aske arba genitzake Eriotzak bizitza edertu dezake. sa egun hitz ze... uen guztien goixotasuna zuretzat karmele, hitz en goixotasuna zure askatasun eta Hdenari. eta horrela bizitzen gera, sortuzta sortuz gure aukera Hdenik kartu gabe. Bai, mila esker denangatikan placerra izan da zu ezagutzea eta jarraituko degula, elkarrekin gehiago ezagutzen guretzako inoiz o betirako eh, oso bizirik eh, jarraitzen dezulako ez Urruka hortan da eta hori du bere gila. Zerikintaekin bilatzen ditu Zaiatze hortan ezin gel ditu Jekintza eta argia Bide hilunak enek ez aurkitu Lege berria Ikasgai zantzarelako eta zarelako Eskerek asko bizia, Gizomen lana Jakintza dugu, ezagutu aldatzea, Naturarekin bat izaneta, harremanetan sartzea Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrar ilotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa lega entzatartuz, beti aurrea joa tera. Ez da dukana eukitzea zein den ona, bere premiak beten nahian, beti bizidan eta tornastean gehiago bitartean, itzan zori ontsu. eta gauden tokitik emendik bertan, zaiagaitezen ikusten, ametseroak baztertuz bertan, sasizik inak behingo zerreta, bideon bat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea. Naturarekin bat izaneta, arremanetan zartzea. Guzortu ginen, beretik, sortuko dira besteak. Urruka hortan iraungo duten, Zuhaitz arda aska beren aukeren jabera ikiz, ta berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak, gertak izunen indarta argiz, gure ametsak arrazoi garbiz, egiztatuko dutena on